E dunque iniziamo buon ascolto da Radio Onda Rossa entropia massima. C'è qui Paolo che ci parlerà appunto di della lotta per l'acqua pubblica e anche dei problemi legati al dissesto idrogeologico, gli lascio subito il microfono. Sì, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi ci vorremmo fare un po' un un excursus di quelli che sono diciamo i pericoli che incombono eh, sia sull'acqua ma anche su tutti i servizi pubblici locali a causa di alcuni provvedimenti che il governo Renzi ha messo in campo e, e poi andremo a vedere anche quali conseguenze ci sono su Roma una, anche una risposta che proviene dalle realtà sociali e comitati di, di questa città con la costruzione di una rete che è proprio una rete che si chiama eh, diritto alla città E parleremo di distacchi che sta diventando una questione sempre più stringente eh, a Roma e andremo a vedere che però anche nelle piccole città di provincia come a Cremona diciamo, vivono purtroppo lo stesso, lo stesso problema. Iniziamo a appunto a capire perché eh, e come eh, appunto questo governo sta rilanciando fortemente i processi di privatizzazione in Italia e che non escludono eh, anche la, le nostre ex municipalizzate a partire da, eh, da ACEA. Il governo ha iniziato subito con la ripresa estiva appunto a costruire un piano complessivo noi l'abbiamo definito così un piano complessivo di aggressione ai beni comuni e appunto sin dal rientro con l'approvazione a fine agosto in Consiglio dei Ministri del decreto sblocca Italia che poi ha visto la sua conversione in legge tra tantissime proteste in giro per l'Italia, tanti comitati. Si sono mobilitati proprio per dire il loro no a questo decreto che da una parte appunto aggredisce il territorio e l'ambiente con nuove opere, con grandi nuove opere. con il rilancio delle trivellazioni e quindi la ricerca di idrocarburi con tutta una questione che riguarda anche la gestione dei rifiuti favorendo di fatto l'incenerimento e soprattutto non risolvendo quello che è un problema tavico italiano della bonifica eh, del dei siti inquinati e ce ne sono a decine sparse per l'Italia eh, e come al solito il tentativo è quello di fare regalie alle varie lobby economiche e finanziarie che hanno prima inquinato e che adesso non le si costringe a bonificare quei, quei siti. E poi c'è una questione che ovviamente ci interessa da più da vicino. perché con, in particolare con un articolo l'articolo 7 eh, si rilancia appunto la privatizzazione, e la mercificazione in particolare del, dell'acqua perché si dice che eh, nel prossimo futuro con tutta una serie di norme che andranno a favorire eh, il fatto che in ogni territorio, eh, in ogni porzione di territorio su cui è stato diviso il nostro, la nostra, il nostro paese, il gestore dovrà essere unico e quindi dovranno andare. dare mano a mano a scomparire quelli che sono i piccoli gestori ad oggi, ad oggi pubblici ed è stato individuato già praticamente chi sarà questo gestore su ogni territorio quello che è più grande e quindi quello che gestisce almeno già il 25% del servizio idrico in, uh, per il 25% della popolazione del servizio idrico in, quel, in, quelle, in quei luoghi. E, e questo è di fatto un uh, rilanciare la privatizzazione perché le grandi aziende che già sono pre, eh, presenti e che vengono individuate da, uh, da questo decreto sono le grandi multiutility e le grandi multiutility ovvero quelle che gestiscono diversi servizi pubblici locali come Acea che gestisce qui su Roma ma anche in altre parti del centro Italia o ERA, IREN, A2A a, che guarda caso sono quelle aziende che sono uh, anche quotate in borsa quindi diciamo un modello privatistico uh, di, di eccezione e per non accontentarsi di tutto ciò diciamo, il uh, Renzi ha voluto ancora di più indicare questa strada della privatizzazione anche attraverso la legge di stabilità che come sappiamo è in discussione e sta avviando la sua discussione in Parlamento in questi, in questi giorni e in questo, in questo provvedimento è stato inserito un incentivo eh, forte eh, per i comuni a cedere le proprie azioni eh, delle, delle aziende e quindi a scendere diciamo, eh, nella, nella loro partecipazione e, mh, Quello che, il meccanismo che si sta mettendo in campo è un meccanismo diciamo molto più subdolo rispetto a quello che abbiamo sconfitto con il referendum nel 2011 perché allora si imponeva decisamente eh, la, la cessione delle, delle quote e quindi si obbligava di fatto alla privatizzazione oggi anche per aggirare il risultato referendario si costruiscono dei processi di eh, favoreggiamento della eh, dismissione delle quote perché si dice ai comuni che i proventi, cioè ciò che incasseranno dalla vendita potranno essere utilizzati fuori dai vincoli del patto di stabilità e eh, sapendo e conoscendo bene quali sono le condizioni in cui versano i nostri enti locali a seguito dei miliardi di tagli che ogni anno gli vengono afflitti dalle varie eh, finanziarie sappiamo bene che questo non è tanto un incentivo ma è un ricatto ovvero se vuoi avere qualche soldo da poter spendere eh, per eh, servizi sociali o quant'altro necessita la cittadinanza, devi vendere i beni comuni. E, e questo è un fatto decisamente grave. E, Dall'altra parte, appunto come spiegavamo prima con lo Sblocca Italia, si, sono, si favoriscono processi di aggregazione, cioè il fatto che i grandi gestori oggi esistenti andranno mano a mano a mangiarsi i, i piccoli e quindi diciamo andando a far scomparire quelle che sono ad oggi ancora le, le gestioni pubbliche. Il risultato ultimo di tutto questo processo non è nient'altro lo stesso che intendeva raggiungere il governo Berlusconi eh, con appunto il famigerato decreto Ronchi eh, sconfitto dal referendum, cioè che appunto si arrivi a forme di aziende di fatto totalmente o pressoché totalmente private con i comuni che non hanno nessun controllo e quindi neanche la cittadinanza potrà avere diciamo, quella forma di partecipazione e decidere su ciò che è più importante per eh, la, la loro vita ovvero i beni comuni e i servizi pubblici e essenziali. Ecco, ehm, ciò è ancor, si sta ancora più concretizzando Sulla, sulla città di Roma perché appunto si è preso spunto da eh, questi provvedimenti per avviare un processo che porterà a far sì che Acea non sia solo il gestore su Roma e per esempio come attualmente anche nella provincia di Frosinone ma che costruisca un grande, una grande azienda che vada praticamente a gestire il servizio idrico dalla Toscana all'Umbria, a Lazio e anche a una porzione della, della Campania con la complicità di tutti i comuni che oggi eh, ricadono in questo, in questo territorio. e eh, diciamo, Il meccanismo che si sta mettendo in campo, anche questo è di privatizzazione strisciante perché eh, di fatto la partecipazione all'interno di Acea da parte di tutti i comuni è vero che manterrà la maggioranza pubblica, quello che oggi è del Comune di Roma del 51%, ma sarà la come sommatoria di tutti eh, di tutte le azioni degli enti locali e questo farà in modo anche al Comune di Roma di poter e di dover cedere delle quote e quindi passare dal 51% attuale al probabilmente al 30 o al 20% che guarda caso è la stessa operazione che aveva tentato Alemanno eh, un anno e mezzo dopo il referendum sconfitta da quella grande mobilitazione che c'era stata a Roma eh, sotto la sigla Roma non non non si vende quindi anche questo a dimostrazione del fatto che pur essendo meccanismi più fini eh, e più articolati però l'obiettivo ultimo che anche questo governo eh, si sta eh, prefissando è questo. Quello di fatto di una privatizzazione dell'acqua e di tutti i, i, i servizi, pubblici, servizi pubblici locali. Per questo, appunto, c'è la necessità che, innanzitutto, si faccia informazione, si denunciano eh, questi provvedimenti, come appunto volti anche a contraddire. Eh, esplicitamente quello che è il risultato eh, referendario eh, e che quindi poi però si sì, ne tragga anche conseguenza e diciamo si Mobility affinché eh, cio non, non, non diventi un, un, fatto, un fatto concreto e su questo bisognerà anche investire il, il Comune di Roma perché eh, il Comune di Roma in, questo, in questi giorni sta diventando eh, di fatto un complice attivo eh, di, questa, di questa operazione perché ha, Pensate che eh, il nostro sindaco, ormai ostaggio eh, completo del, del governo, ha dichiarato che non... Ehm... non spetta alla politica interferire con eh, questioni di questo genere ma c'è un consiglio di amministrazione che deve prendere e deve poter prendere liberamente eh, le, eh, le, proprie, le proprie decisioni e, e oltretutto ha eh, così rafforzato diciamo, questa sua eh, esternazione dicendo che sarà poi il mercato a giudicare la bontà eventuale di queste di queste azioni. Ed è incredibile che venga dalla bocca della stessa persona che aveva sbandierato diciamo, eh, appena la primavera scorsa come il comune eh, di Roma fosse quello che dettasse diciamo, la linea all'interno della, della, della CEA ed oggi di fatto si smarchi completamente e lascia il campo libero a una nuova privatizzazione di questa, eh, di questa azienda. Ecco questo è un po' lo scenario che abbiamo di fronte e su cui appunto ci, ci stiamo mobilitando, eh, ci stiamo attivando e facciamo una piccola breve pausa perché poi sentiremo anche una, una persona che ci parlerà come si è costruita anche una rete che appunto è volta proprio anche, anche che si pone l'obiettivo anche di contrastare questi processi. Alla All'ascolto di Onda Rosso, 87.9 in FM, vi ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire nella trasmissione, 06 49 17 50. Ci ascoltiamo adesso un vecchio pezzo di Giorgio Gabber. Un ingranaggio Un ingranaggio Un ingranaggio così assurdo e complicato, così perfetto e travolgente. Un ingranaggio fatto di ruote misteriose così spietato e massacrante. Un ingranaggio come un mostro sempre in moto che macina le cose, che macina la gente, sì, sì anch'io, sì anch'io. No, io no. Io sono un uomo felice Beh forse la felicità non esiste Diciamo che sono un uomo sereno Mi basta veramente così poco Pensate Io non ho niente Io non ho niente Io non ho niente Io ho un pelo Eh già lui ha un pelo Chissà poi cosa se ne fa di un pelo Lui ha un pelo E eh, io non ho niente Però Bisogna ammettere che un pelo è un pelo, eh? E c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io per esempio non ce l'ho. Che a pensarci bene un pelo mi sarebbe anche utile. Eh sì. Oggi come oggi uno che non ha un pelo. Bisogna che me lo procuri. Sì, io devo avere un pelo. Io ho un pelo Io ho un pelo Io ho un pelo Io ho dieci peli Beato lui che ha dieci peli No, per carità, io non mi lamento Io il mio pelo ce l'ho Certo che uno che ha dieci peli è in un'altra posizione eh? Uno con dieci peli è praticamente risolto Dieci peli sono già una peluria, eh Bisogna che me li procuri Sì Io devo avere dieci peli Deci Io ho dieci peli Io ho dieci peli Io ho dieci peli Io ho cento peli Maledizione Lui ha cento peli, cento. E io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma resta fatto è che lui ha cento peli, e io ne ho dieci. E dieci peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. Noi devo farci, devo reagire. Anch'io devo avere tanti, tanti peli, per per me, peli, per me, per i miei figli. Anch'io avrò tanti peli. peli. Anch'io! Anch'io! Anch sì! Sì! Anch'io! Devo andare sempre avanti! Senza smettere un momento, devo andare sempre avanti. E allora abbiamo ricevuto una telefonata che adesso mandiamo in onda, pronto? Pronto, <coughs> ciao Eccoci. a tutti, mi sentite bene? Sì. Ok, niente, io, eh, come dire, cioè mh, mh, qui penso insomma che non, non si può star mai tranquilli, no? adesso una volta si finisce e poi si ricominciano all'altra insomma il modo per, per, per cercare di fregarci lo trovano sempre però io mi, mi domando e dico cioè, a questo punto eh, certo come cittadini dobbiamo sempre stare allerta e dobbiamo considerare a questo punto come dire la pubblica amministrazione come nostro nemico c'è poco da fare perché è così in qualunque caso anche come che ne so inquilini delle case popolari per chi ce l'ha per il piano di dismissione del governo Lupi adesso per la faccenda dell'acqua dell della CEA e così via quindi eh, niente la pubblica amministrazione è il nemico e va bene però eh, ci chiediamo pure insomma, per noi che non, non sono come dire, dipendenti pubblici eh, cioè i dipendenti pubblici dove stanno? Cioè dovrebbero stare in prima linea nel comune di Roma quanti sono? 20.000, 30.000, 40.000 Eh, insomma so parecchi, eh, 25 .000. 25 .000. sono parecchi 25.000 sono 25.000 che come capitolini e ce ne sono oltre eh, 32.000 nelle società partecipate beh, di bene in meglio ecco e uno si aspetta che un cittadino si aspetta che in prima linea di trovarsi loro cioè magari non come dire offrire il petto al nemico come, come dicono i fascisti Però insomma eh, di di essere loro in prima linea e non soltanto quando devono scendere in piazza per rivendicare anche, anche forse giustamente salario accessorio, salario di un'altra maniera o dell'altra insomma, che alla fine poi qualcuno dov dovrà pagare. Allora eh, questo è il problema, cioè come al solito dobbiamo fare, eh, dobbiamo fare la guerra alla pubblica amministrazione e contemporaneamente anche i dipendenti pubblici, cioè diventa stancante la cosa, veramente stancante, poi alla fine come dire, eh, le reazioni è anche sì, un sì, certo sì, tipo sì. magari di disaffezione di gente che non, che non tollera magari più di farsi chiamare compagno, alla fine è anche comprensibile. Eh, come dire, È un po' amara la constatazione, sono d'accordo, però alla fine uno non, non ce la fa più. Eh. Grazie, eh. ciao. Prego, ti rispondiamo Tra allora sì. in diretta. Ciao, ciao. ciao. ciao. ciao. Sì, è, è evidente che la, la frustrazione e la stanchezza è, è tanta, dovendo sempre diciamo un po' ripercorrere la, stress, la stessa strada rispetto a quello che. di cui stavo parlando prima soprattutto e anche in un, su un tema su cui si erano raggiunti risultati importanti appunto come la vittoria a un, a un referendum con, con quei numeri che Eh, diciamo in un paese normale avrebbero dovuto mettere un punto fermo su quella che era la, la gestione dell'acqua e dei, dei servizi pubblici locali e, e in realtà appunto i poteri forti e eh, chi fa business su questo eh, ha atteso tre anni per ritornare alla carica e appunto come Dicevo costruire dei meccanismi che sono più fini e più articolati e più subdoli, ma che mirano a raggiungere lo stesso identico obiettivo. Però ecco io l'invito è a quello ovviamente a, a, non, a non demordere, perché appunto qui quello che stiamo vivendo in questi mesi e soprattutto con questo governo eh, e nelle prossime settimane. Eh, a mio avviso è un passaggio diciamo epocale eh, ovvero c'è un attacco generalizzato a quelli che sono i diritti delle, delle persone da quelli che riguardano il mondo del lavoro ma anche ai diritti eh, di cittadinanza che riguardano appunto il fatto che Una, le istituzioni pubbliche, lo Stato e gli enti locali debbano continuare a garantire alcuni servizi pubblici essenziali e in realtà invece quello che stanno costruendo è l'esatto opposto per cui credo che dovremmo essere ancora in campo soprattutto e a maggior ragione in un momento del genere. Sì, io voglio aggiungere una cosa al discorso più politico che faceva il compagno che è intervenuto che eh, a un certo punto ha detto ma insomma dobbiamo lottare anche contro i dipendenti di Roma Capitale per eh, riuscire a ottenere qualcosa. Ecco, io su questo dico sarebbe un errore strategico molto, molto grave da entrambe le parti, mi spiego meglio, dalla parte dei cittadini che sono quelli che Eh, giustamente hanno diritto a dei servizi pubblici efficienti, eh, gratuiti eh, o comunque almeno a poco prezzo e eh, dall'altra parte sarebbe lo stesso un grave errore da parte dei dipendenti comunali sia interni che esternalizzati. se non capissero l'importanza di una uh, forte alleanza proprio con i cittadini quindi la contrapposizione cittadini lavoratori è lo strumento principale del potere a qualsiasi livello enti locali governo Europa eh, o altro eh, per eh, far sì che eh, tutte le cose rimangano come stanno tutto cambi per non cambiare nulla quindi eh, rispetto poi a quello che effettivamente succede Io posso dire al compagno per esperienza diretta ho partecipato e partecipo a tante iniziative anche pubbliche, anche presidi, anche manifestazioni, anche eh, trattativo scontro con l'amministrazione. Per eh, far sì che questo come altri temi vengano non solo affrontati ma risolti nella direzione eh, dei, eh, appunto, di, di garantire quelli che sono dei eh, diritti non solo costituzionali ma eh, civi, di civiltà eh, e di, anche economici della, sia della popolazione che appunto non deve pagare come succede tariffe sempre più alte, pensiamo agli asini nido o all'acqua. ma deve avere in viceversa, come dicevo prima, eh, assicurato un servizio di qualità e che sia gratuito o comunque a, a prezzo eh, molto basso. Quindi eh, come uscire da questo? Certo, se guardiamo qual è il panorama per quanto riguarda I dipendenti diretti, oltre l'80% dei dipendenti diciamo, sono egemonizzati dai sindacati confederali. Il peso diciamo politico numerico del sindacalismo di base è intorno al 10% soltanto, quindi è difficile riuscire a fare una battaglia per esempio cittadina quando invece... Eh, queste forze sindacali privilegiano un'ottica che alcuni potrebbero chiamare corporativa nel senso che guardano appunto a uno specifico che eh, fatalmente finisce per farli soccombere poi nei confronti di un'amministrazione che per dirne una se è uscita il primo agosto con un contratto unilaterale che non ha avuto neanche bisogno della firma di neanche un sindacato eh, sotto quel contratto per essere mh, per entrare in vigore, entrerà in vigore pare eh, dal primo di eh, dicembre eh, perché la legge eh, la legge 165 del 2001 purtroppo consente questa cosa e qui è un punto in cui per esempio, ce ne sono anche altri, i dipendenti pubblici hanno meno diritti di quelli privati perché eh, lo stesso Marchionne ha avuto bisogno della firma di CISL Will eh, e Filcams, il sindacato giallo, per far passare il modello pomigliano Eh, viceversa Marino e la sua giunta non hanno avuto bisogno di nulla per eh, decidere questo contratto ma poi c'è tutto l'arcipelago delle società partecipate tra cui Acea che hanno una serie di lavoratori esternalizzati minacciati direttamente eh, grazie ai tagli del bilancio comunale 2014 imposti dal governo e realizzati però eh, disciplinatamente dalla Giunta Marino che rischiano addirittura il posti di lavoro, alcuni sono già stati licenziati, 52 operai della Multiservizi per esempio hanno perso il lavoro perché si sono rifiutati di accettare il passaggio a un contratto che prevedeva otto ore settimanali per eh, meno di un anno, quindi una cosa offensiva oltre che ridicola e assolutamente insufficiente a garantire la sopravvivenza propria Delle proprie famiglie. Quindi il panorama è molto complesso, ma eh, ripeto: eh, l'orizzonte strategico deve essere, e dico deve perché viceversa si, si, la prospettiva è una sconfitta rovinosa: eh, deve essere di un'alleanza tra eh, la parte più attenta, sensibile e, e attiva de della cittadinanza. E la parte più consapevole, eh, non dico tutti perché purtroppo tutti, ahimè, è impossibile, eh, dei dipendenti pubblici, sia quelli esternalizzati che quelli diciamo direttamente assunti da Roma Capitale. Facciamo adesso un'altra, ovviamente, eh, ah, tra l'altro ricordo un appuntamento, un'assemblea pubblica eh, in Piazza del Campidoglio, giovedì prossimo a partire dalle ore 17, è eh, stata indetta da uh, un uh, sindacato di base ma anche in collaborazione con uh, tutta una serie... di eh, comitati e eh, realtà eh, cittadine eh, proprio per eh, organizzarsi eh, per continuare e, e sviluppare una lotta a difesa di, di quei diritti e di quei servizi pubblici di cui eh, dicevamo prima eh, giovedì 27 a partire dalle 17 piazza del Campidoglio Hello folks out there this is Alex and I were going to tell you that the music for Blast on the first level is going to be like this. Sì, allora torniamo in. in onda e siamo appunto in collegamento telefonico con Francesco di ESC per parlare appunto di questa rete che si è costituita a partire da settembre dalla grande assemblea fatta proprio qui a, a San Lorenzo a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone una rete che ha appunto nel suo nome diritto alla città proprio una delle questioni centrali che stavamo affrontando prima anche con l'ascoltatore quindi come far sì, eh, di potersi riprendere diciamo, il diritto a vivere dignitosamente in, uh, a, a Roma ecco. eh, con Francesco vorremmo un po' appunto capire che ci spiegasse, raccontasse la genesi di questa eh, di questa rete che parte, diciamo così, dalla dalla spinta, dall'idea degli spazi sociali, ma poi si allarga anche ad altre realtà eh, cittadine. Ecco, quindi come è nata questa questa rete per il diritto alla città? Sì, in, in breve tu hai ben sintetizzato eh, la rete. per il diritto alla città che eh, ha preso vita nella grande assemblea del 17 novembre del 17 settembre è stata promossa in un primo momento da un insieme molto ampio di spazi sociali, eh, di centri sociali di diverse eh, generazioni per così dire perché sappiamo bene eh, che a Roma eh, i centri sociali vantano di una nobile eh, tradizione di una continuità Eh, fatta anche di rinnovamento di sperimentazioni politiche eh, innovative. Eh, la rete dei centri sociali ha però deciso di andare oltre se stessa e di assumere che l'attacco che gli spazi sociali stavano e stanno. Eh, subendo in questa città eh, dove eh, sappiamo bene che eh, c'è una profonda eh, una profonda eh, un profondo processo di, di, di privatizzazione di eh, impoverimento dei quartieri popolari eh, delle periferie eh, appunto è stato assunto il fatto che l'attacco ai centri sociali era un attacco che parlava invece eh, a una realtà sociale molto più ampia eh, e quindi eh, l'assemblea del 17 settembre ha, è stata allargata a molti altri soggetti eh, e, e in particolare ha provato a connettere il tema eh, del diritto alla città con le lotte per esempio che si danno nel tessuto eh, urbano sulla questione dei beni comuni. E questo è eh, a nostro avviso un, un, un aspetto molto importante perché eh, la città, eh, visto che questa rete ambisce in qualche modo ad estendere il suo campo di azione, eh, nello spazio urbano considerato nella sua interezza, nella sua... complessità la città è fatta in primo luogo di, di servizi, di servizi che dovrebbero essere pubblici e che sono invece eh, in via di privatizzazione e quindi da questo punto di vista uno degli incontri diciamo, virtuosi che eh, fin da subito si è dato è proprio con, con il CRAP, con il coordinamento romano per l'acqua pubblica, quindi con tutta quella eh, esperienza che è passata per la stagione referendaria, per la vittoria referendaria e poi eh, disattesa da eh, i vari governi eh, che si sono eh, succeduti di questo paese e nello stesso tempo bisogna anche parlare poi della, del modo in cui questa città viene amministrata o non viene amministrata. perché questo è l'altro grande elemento, ci siamo trovati di fronte a situazioni eh, di attacco molto problematiche, molto contraddittorie, in alcuni casi contraddittorie anche per la debolezza eh, che gli, gli occupanti di alcuni eh, luoghi hanno manifestato, eh, però comunque un attacco in qualche modo che ha segnalato una incapacità. completa da parte della giunta Marino eh, di eh, far fronte diciamo a delle situazioni che venivano sollevate, a delle istanze che venivano sollevate e nello stesso tempo un pericoloso eh, autonomizzarsi di alcuni poteri per cui di volta in volta è entrata in gioco la magistratura la prefettura, la questura eh, e ognuno di questi poteri ambisce ad avere una funzione di governo autonoma all'interno della città quindi questa serie di elementi ci hanno spinto a costruire un percorso che è Eh, nelle prime settimane, nei primi mesi della, de, della sua eh, azione, del suo manifestarsi, sta dimostrando di avere una grande capacità di parlare alla città. E, e questo è un po' l'obiettivo che ci stiamo eh, dando anche in vista del corteo del 13 dicembre perché abbiamo eh, indetto, già sta circolando un appello in rete, eh, un corteo per il 13 di dicembre, un corteo che eh, vuole attraversare alcuni eh, quartieri, alcune aree della città di Roma abbastanza emblematiche in questo momento, penso a San Lorenzo, appunto, penso a eh, Alpigneto, penso a Torpignattara, eh, è un corteo che quindi vuole in qualche modo parlare un altro linguaggio, in un quartiere eh, come San Lorenzo per esempio si sta aprendo una grande battaglia sull'ex dogana. Uh, che è stata uh, in, questi, in queste settimane oggetto di, uh, di un grande evento, diciamo così, uh, controculturale per così dire. dove anche la street art è stata in qualche modo utilizzata in vista di uno smantellamento di quello spazio di quello spazio da una che, che, che assume una valenza storica e nello stesso tempo un ruolo decisivo nei processi di riorganizzazione urbana eh, di quest'area territoriale eh, perché appunto il progetto sarebbe quello di costruire nell'area dell'ex dogana da qui a poco eh, un centro commerciale eh, ma allo stesso modo sappiamo nei fatti accaduti a Torpignattara sappiamo bene quello che accade al Pigneto eh, e appunto la, il nostro tentativo è quello di decostruire questa narrazione che è stata eh, fortemente alimentata anche eh, dal discorso mediatico nelle ultime settimane per cui le periferie romane, le balliere romane sarebbero in buona sostanza in mano alla destra, sarebbero in buona sostanza in mano a tendenze diciamo volte a di spiegarsi sul piano orizzontale quindi non a individuare quelli che sono i veri responsabili dell'impoverimento eh, dell di, eh, di questi territori e degli strati sociali che compongono questi territori eh, ma invece eh, a farsi la guerra tra, eh, tra poveri questa eh, narrazione va decostruita con un intervento pratico con un'azione pratica e con la capacità di promuovere eh, percorsi decisionali ampi Eh, non tutto è così lineare fortunatamente perché eh, in queste settimane abbiamo avuto la capacità anche di intrecciare alcune esperienze territoriali mi riferisco per esempio al caso dell'assemblea di Torpignattara eh, dove eh, il tentativo è quello anche di eh, rovesciare completamente questa parola eh, che è diventata di uso comune che è la parola degrado e avere la capacità quindi di dire che il degrado eh, nelle città è innanzitutto un degrado provocato dal eh, blocco della mobilità urbana, eh, dall'assenza di servizi, eh, dai livelli sempre crescenti di disoccupazione eccetera eccetera eccetera e quindi da questo punto di vista diciamo che il percorso che si sta promuovendo per il diritto alla città ha anche una grande responsabilità su di sé. Perché poi quello che sta accadendo a Roma uh, sta diventando uh, un caso nazionale, uh, è quello che per esempio accade con, nei confronti dei centri per i, per i rifugiati di fronte ad una completa incapacità da parte dell'amministrazione comunale uh, di gestire questa situazione, può essere anche un pericoloso uh, appunto terreno di infiltrazione di gruppi organizzati, realmente organizzati dell'estrema destra e nello stesso tempo anche un terreno di imitazione. Quindi da questo punto di vista, eh, dico l'ultima cosa e chiudo, eh, credo che eh, una delle migliori risposte che si possono dare è per esempio l'esperienza che stiamo facendo che, dei cosiddetti GAP, dei gruppi di allaccio popolare, che stanno intervenendo proprio in questi quartieri eh, contro Acea, Sappiamo bene quali sono le, eh, le, qual è il ruolo che Acea eh, svolge all'interno di questa città, un'azienda un che dovrebbe essere controllata dall'amministrazione pubblica eh, al 51%, ma che in via di progressiva eh, privatizzazione è già allo stato attuale, eh, non è affatto controllata diciamo da un potere pubblico, o se è controllata da un potere pubblico di sicuro non, non, lo è fatto, non viene fatto nel nella direzione del, della garanzia eh, dei diritti dei cittadini e quindi questi gruppi di allaccio popolare stanno eh, decidendo diciamo, di contrapporre il piano della legittimità a quello della legalità. se di legalità si può parlare poi nel caso di Acea perché i distacchi dell'acqua a delle famiglie impoverite vengono fatti spesso anche non rispettando quella che dovrebbe essere una presunta eh, legalità senza preavviso, senza dare la possibilità di rateizzare eh, le ipotetiche morosità e quindi questi gruppi stanno andando in questi quartieri a riallacciare l'acqua a chi lo chiede e questo è un esempio di come in questi quartieri si parla il linguaggio della solidarietà ma della solidarietà attiva, dell'organizzazione di forme di solidarietà eh, e di mutualismo eh, tra i cittadini e tra i gruppi organizzati E quindi noi, eh, nella nostra parzialità, perché questo è un percorso appena nato e che ambisce ad espandersi, eh, vogliamo andare in questa direzione. Vogliamo appunto eh, assumere la città come un campo di battaglia, ma anche come il luogo dove è possibile eh, in introdurre nuove eh, forme di decisione democratica. Perché poi eh, questo diciamo eh, claim, diritto alla città, Uh, può uh, sembrare vago ma in realtà uh, ha una profonda densità e una grande ambizione, cioè l'idea di assumere che le singole battaglie che uh, all'interno della città si danno devono ricomporsi perché la città oggi è il terreno dove eh, in particolare precipitano i processi di sfruttamento, i processi di impoverimento e di privatizzazione e quindi assumere eh, il, la città come il luogo nel quale si possono, eh, si possono imporre delle decisioni comuni, delle decisioni collettive e in cui si può, si può cambiare la direzione eh, dei processi di, di urbanizzazione. Eh, e quindi da questo punto di vista, ribadisco, il corteo del 13 dicembre è molto importante è eh, e nelle prossime eh, nei prossimi giorni abbiamo una successiva assemblea convocata eh, per giovedì prossimo, stabiliremo precisamente il percorso, ma le aree che attraverseremo le ho già indicate e quindi ci auspichiamo una partecipazione molto larga. Bene, bene Francesco, sei stato direi molto esaustivo e quindi ovviamente l'invito a tutte e tutti è quello a partecipare al corteo del 13. Un corteo che appunto eh, vogliamo costruire in modo inclusivo e vedere appunto la partecipazione anche di tante piccole realtà o di singoli cittadini e cittadine che appunto hanno deciso di prendere in mano il proprio destino e quindi di dire che la città è loro e che su. Quello intendono dire la, la propria. Ti ringraziamo e appunto, diffonderemo probabilmente anche nelle, nei prossimi giorni, attraverso la radio, il, la notizia di questo corteo con tutte le informazioni nel dettaglio. Grazie, grazie ancora, Francesco. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. e allora appunto torniamo siamo andati un po' lunghi e però insomma mi sembra che anche l'intervento dell'ascoltatore dell abbia così fatto approfondire alcuni, alcuni aspetti anche di quelle che sono poi e le logiche e le politiche che vengono messe in campo con il tentativo di mettere appunto cittadini contro lavoratori o, o, o viceversa non, non facciamo in tempo come avevamo annunciato all'inizio eh, per fare il eh, collegamento con, eh, con Cremona è eh, un qualcosa eh, che riguardava da vicino la, la campagna a cui Francesco appunto ha accennato rispetto alla, ai distacchi che anche lì sono ormai da mesi e mesi eh, molto diffusi da parte delle aziende, aziende locali e su cui si è costruita una campagna tra il comitato dell'acqua locale e i movimenti per il diritto all'abitare di, di Cremona, hanno costruito una vera e propria campagna contro l'amorosità incolpevole avremo modo sicuramente di parlarne la, la prossima volta perché è significativo appunto che anche in una piccola città di provincia del nord eh, eh, si vivano situazioni molto, molto simili a quelle a quelle qui di, di Roma e, e quindi anche le risposte che vengono date possono essere anche un esempio interessante eh, da, da, prendere, da prendere in considerazione è stato accennato appunto al, alla campagna che abbiamo avviato qui eh, sui gap i gruppi di allaccio popolare e appunto anche oggi il nostro idraulico Super Mario è entrato in in azione è stato fatto un riallaccio ad una famiglia che da oltre dieci giorni viveva senza acqua con tutti i disagi eh, di cui a cui potete ben ben immaginare soprattutto se si hanno bambini piccoli e soprattutto eh, visto che non ci si può neanche eh, riscaldare senza senza, senza l'acqua eh, è il secondo crediamo di un Purtroppo devo dire di un eh, di una lunga serie perché sono diverse le persone che stanno contattando appunto i i GAP perché ACEA ha deciso in modo spregiudicato di attaccare questo questo questo livello. Eh, ha deciso di dimostrare che l'acqua non è un diritto, ma è una merce come tutte le altre e che su questo appunto eh, soprattutto in In un momento in cui si rilanciano le privatizzazioni si deve dare un segnale forte a chi in, vorrebbe investire nei servizi pubblici, nel servizio idrico, appunto un segnale che parla del fatto che non c'è nessuna peculiarità sull'acqua ma che anche quello è un servizio che può essere staccato come qualsiasi altro e quindi venite, venite e investite, speculate anche, anche sull'acqua. Per questo la risposta da parte nostra è stata quella di mettere in campo i gruppi di allaccio popolare perché crediamo che sia necessario dare un appunto un una risposta diciamo eh, uguale e, e, e contraria. E, mh, ci fermiamo qui per questa sera, ringraziamo tutte e tutti per l'attenzione e ci ritroviamo a dicembre poco prima di Natale.